то мені здається, саме в цьому напрямку і треба копати. Я кивнув Барменові, і він залив грудочки льоду у склянці Кадена подвійною порцією шотландського віскі. «Думаю, що керуватимусь тим же міркуванням», – сказав я. Каден цокнувся до мого кухлика на стойці. Я місяцями зберігаю всі газети. Всю кімнату забито ними. Десь днями... Мене збираються викинути на вулицю. Аби я знову перечитав усі публікації присвячені цій справі, то певен знайшов би ще щось пов'язане з малі і артелем. Їдьмо. Сидіти на одинці з п'яним алкоголіком це ні з не приваблювало мене. Я знайшов інший вихід. У багажнику моєї машини є досить повна газетна добірка». «Може, пощастить, і ми не трапимо на потрібний матеріал». Бармен дав мені здачу кілька срібних монет з 200 франків, і ми повернулися до виходу. Боєць із загонів безпеки відпочивав, прихилившись до моєї машини. Помітивши нас, він випростився. Я взяв свою сумку, і ми влаштувались на передньому сидінні. Туди падало світло з вестибюля. Каден Заходився переглядати статті, які вчора перед сном вирізав і розклав по порядку. Він тримав кожен аркуш якихось 10 секунд, скоріше укадаючи тексти поглядом, аніж читаючи їх. Спинився на статті із Фігаро, де йшлося про смерть Жерара Блана. Прочитав її тихо бурмочучи Двоє мандрівників, що по дорозі з Африки проїздили транзитом через Росію, пані Катрін Жерар та пані Жіль Карпо, французькі промисловці, які оселилися в Канбері, Австралія, зв'язалися з поліцією і потвердили показання поліцейських капрала Олена Ледюка і Жана Поля Адріні. З вікна їхньої кімнати водили артель, це був номер 815. От і третій збіг. Мандрівники-промисловці прибувають з Африки, можливо, з Малі. І перед тим, як вилетіти до Австралії, ночують в артері. Треба все це перевірити, комісаре. Я склав папери. Треба було б тільки навряд, щоб мені оплатили подорож до околосвіт. Ну що ж, надсилатиму телеграми, сподіваючись, що мені дадуть відповідь. Це, звісно, теж вихід, проте далеко не найкращий. Повчальний Тон Кадена розсмішив мене. Ви можете запропонувати щось інше? Можу. Зателефонуйте до Служби загальної безпеки. Дельбуа. Я перебив його. Дельбуа? Це з відділу поточних справ? Ні. То Дельбуа. Він тепер працює в управлінні охорони території, а Дальбуа в Головному управлінні Служби загальної безпеки у відділі спеціальної інформації. Ми стикались колись у Страсбурзі. Давня історія. Назвіть йому моє ім'я. Це трохи налякає його, і він, може, дещо скаже. У вас є його домашня адреса? Десь була. Він мешкав у якійсь, наче, піраміді, в Морлявале. Це справжнє звалище для будівельників. Єдине місце в світі, де кожен архітектор може розмістити своє лайно поряд з іншими, і ніхто йому нічого не скаже. І Каден майже на півслові заснув. Я витягнув гаманця, що стирчав у нього з кишені, і знайшов там листа, де була його адреса. Через годину, управляючи з леденним пенсіоном, що притулився на задвірках одного з будинків по вулиці Національ, допоміг мені затягнути кадене нагору в його кімнату, лаючи при тому долю, що посилало йому таких постояльців. Комісар Льон 16 січня, 8 годин 10 хвилин. Дивлячись ранкову телепередачу Жоржета гризла печиво, нестерпний хрускіт його час від часу уривався, а натомість чути було сьорбання і коротке цмокання. Вона пала дуже гарячий чай. Я повільно перетнув вітальню.